Психіатрії. А скільки ще їх жило під страхом арешту КГБ, як Леон Кіллер, кур'єр з уляниної роботи. Він, до речі, навіть близько боїться підійти до Майдану. Вважає, що кого-кого, а його точно одразу ж заарештують. Наш філософ веде далі. Він може говорити годинами, цілими ночами, зупиняючись хіба для того, щоб висікатися чи випити свого імбирного чаю. Свого часу Боплан писав, що козаки повстають кожні сім років. І знаєте, він мав рацію, бо зараз Янукович навіть п'ять недосидів. А ми все дивуємося. Звідки що взялося? Майдан? Повстання? Хто б міг подумати? І все тому, що нічого не знаємо про власних предків. Ми всі народилися ідеологічними та культурними сиротами. Георгій Олександрович – Досвідчений лектор, а тому кожна розмова з ним закінчується висновком, який підсумовує сказане і закладає фундамент для майбутніх тем. У дохристиянські часи люди вірили, що між світом живих і світом мертвих протікає «забудь річка», і коли через неї перелітає душа, одразу забуває все, що було по той бік. Так от, комуністи взялися копати таку річку в реальності. Річку, яка розділила дітей та батьків, розірвала спадковість точно так, як планували зробити поворот річок Сибіру. Тільки цей проект, я вам скажу, значно грандіозніший, бо забуде річку вириту у кожній родині поперек людської пам'яті, пам'яті поколінь. Востаннє ми побачилися з ним у ніч на 18 лютого. Старий зайшов на Майдан лише на пару годин, бо завтра планував приєднатися до мирного наступу – чергової спроби вищих політичних сил взяти до рук керуванні повстанням. «Ви гадаєте, це гарна ідея?» – запитали ми. «Хто знає, старий філософ пожував губами, формулюючи про себе чергову парадоксальну істину. «Я тут кожної ночі намагаюся зрозуміти специфіку цього протистояння». Нещодавно у мемуарах німецьких генералів, які керували дивізію Галичина, я читав, що українці не перевершені в обороні, але значно слабші у наступі. А ось скільки з обох боків стоять зараз українці, я можу сказати, що, скоріш за все, зараз програють ті, хто піде вперед. Тобто, завтрашній наступ – це планова поразка, незрозуміли ми. Він посміхнувся, і ми відчули себе студентами на заліку. А ви знаєте, які висновки зі свого спостереження зробили прагматичні німецькі генерали? Вони вирішили, що українців найкраще кидати у фальшивий наступ, що після його провалу вони перейшли у підготовану оборону і саме в обороні розбили противника. За викладацькою звичкою він підняв пальця вгору акцентуючи увагу на останніх словах. Перемога в обороні. Сподіваюся, що наші керівники читали ці мемуари, і завтра буде саме такий випадок. Більше ми не бачилися. Бійня у Марійнському парку, що за нею скінчився мирний наступ, подальший вже зовсім немирний штурм спецназом Майдану, пожежа у профспілках, вогняна ніч на 19-те, коли у рятівній Багаття кидали все, аж до наметів і ковдр, вибухи гранат, черги з автоматів, загиблі на інститутській. У цій Веремії вже не можна було розрізнити окремих людей. Події на нижньому та верхньому рівнях діаметрально розійшлися. І поки налякані вищі істоти з обох боків підписували між собою мирну угоду, Сіре воїнство внизу, усі ці беркути, соколи, барси, ягуари, гепарди, тигри, альфи і омеги тікало геть, злякавшись людей, що голіручі йшли на автомати. Українці несподівано отримали таку бажану і таку болючу перемогу. Вони ще довго не могли прийти до тями і частіше плакали, ніж думали. Ми лише згодом довідалися, що Георій Олександрович – Зник, зник безвісти десь у Маріїнському, а може дорогою назад, коли учасники мирного наступу тікали від спецпризначенців, а може пізніше. Ніхто не міг пригадати кульгавого старигана і тим більше не слідкував за його долею. Не знаємо, чи перечепився через нього якийсь берхут, а чи просто зупинився та забив кийком і кутими кевларом чоботами як це зробили тоді з багатьма. Георгій Олександрович не потрапив до списків Небесної Сотні, не отримав звання Героя України та не був всенародно оплаканий під пісню «Плеве кача». Така честь дісталася не всім. Ну а потім була війна. І був на тій війні сержант Збройних сил України Степан Шагута. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства «Сліпих». Читала Людмила Нічик, оператор звукозапису Володимир Пеліховський. Київ, 2017 рік.